Вітаю! Мене звуть Костянтин. Я читаю вголос і іноді це комусь подобається. Меч Шаннарин. Розділ 33. Одним плавним, безшумним рухом щій витяг стародавній клинок з пошарпаних піхов. Метал виблиснув у слабкому світлі смолоскипа глибоким синюватим відтінком. Залізна поверхня була бездоганною, наче легендарний меч ніколи не бував у бою. Він був несподівано легкий, тонкий, збалансований клинок виняткової майстерності. На руків'ї викарбуваний вже знайомий герб з піднятою рукою, що тримає палаючий смолоскип. Й тримав зброю насторожено, швидко поглядаючи на панамона кріла та кельсета, шукаючи у їх очах заспокоєння, раптово злякавшись того, що могло статись. Його супутники з похмурими обличчями залишались нерухомими. Їхні вирази обличчя були порожніми і безпристрасними. Хлопець міцно стиснув меч обома руками та підняв лезо, воно вказало нагору. Долоні спітніли. Юнак відчував, як його тіло холоне в темряві камери. З одного боку почулося слабке вирушіння. З вуст орла Фейна вирвався слабкий стогін. Минали миті, і ще усвідомлював, що щось тисне на долоні його рук. Але нічого не відбувалось. У сірій напівтемряві камери на вершині гори Черепа темні води були тихими і рівними. Сила, яка була володарем чорнокнижників, дрімала. Раптово меч почав теплішати у руках щі. Дивна пульсуюча хвиля потекла від темного заліза до лодонь здивованого юнака, а потім зникла. Злякавшись, він зробив швидкий крок назад і злегка опустив лезо. Замить раптове тепло змінилось гострим поколюванням яке пронизало його тіло від зброї. Хоча болю й не було, різкість відчуття змусила хлопця рефлекторно здригнутися. Він відчув, як напружились м'язи. Інстинктивно він спробував відкинути зброю, і на свій подив виявив, що не може. Щось глибоко в душі забороняло йому це. Руки надійно тримали старовинну ручку. Відчуття поколювання пронизало юнака. І тепер він усвідомлював зворотній потік енергії, який тягнув його життєву силу і ніс вниз крізь холодний метал меча. Аж допоки зброя не стала частиною його самого. Позолочена фарба, що покривала різьблене руків'я, почала стиратись під руками хлопця. Сама ручка перетворилась на поліроване срібло, пронизане червонуватими прожилками світла, яке, здавалось, звивалось на блискучому металі, як жива істота. Щі відчув перші ворушіння чогось, що прокидалось. Чогось, що було частиною його самого, але чуже усьому, що він знав про себе. Це тягнуло його міцно, затягувало глибше і глибше. За кілька кроків від нього – Панамон Кріл і Кельсет зі зростаючим занепокоєнням спостерігали, як юнак, здається, занурювався у транс. Його повіки важко опустились, дихання сповільнилось. Сам він почав нагадувати статую у тьмяному світлі смолоскипа камери. Хлопець тримав меч Шаннари перед собою в обох руках. Лезо було спрямоване в небо. А відполіроване срібне руків'я яскраво виблискувало. На мить панамон подумав про те, щоб схопити хлопця та струснути, але щось стримало авантюриста. З тіні Орл Фейн почав повзти по каменю до свого дорогоцінного меча. Панамон на мить завагався, а потім грубо відштовхнув гнома чоботом назад. Й тим часом відчував, що його затягує всередину. Несе уперед, як потопельника, що занурився у вир. Усе навколо почало зникати. Стіни, стеля, підлога, кам'яної камери. Нарешті постать Орла Фейна, який скиглив. Нарешті зникли навіть гранітні фігури Панамона і Кельсета. Дивна течія, здавалось, огорнула його повністю. Хлопець зрозумів, що не може їй опиратись. Повільно його затягувало у найпотаємніші куточки єства, аж допоки усе не занурилось в темряву. Митєве здригання сколихнуло тихі води басейну в глибині печери, на маківці самотньої голови смерті. І перелякані повзучі істоти, що служили господарю, виповзли із своїх укриттів у кам'яних стінах. Володар чорнокнижників насторожено заворушився. У вирі емоцій і базового «я», що становили центральну частину його єства, носій меча Шанари зіткнувся вічнавіч із собою. На мить виник хаос невизначених вражень, а потім течія ніби змінила напрямок, понісши його в абсолютно новому напрямку. Перед ним постали картини і враження. Світ, який був його батьківщиною і джерелом життя... Від минулого до сьогодення раптово відкрився перед очима, позбавившись ретельно виплеканих ілюзій. І ЩІ побачив реальність буття в усій її суворості. Жодні м'які мрії не забарвлювали його погляд на життя. Жодні фантазії не прикривали суворість власного вибору. Жодні вигадані візії надії не пом'якшували грубість суджень. На тлі цього розлогого простору він бачив себе, жалюгідною, нікчемною істотою, життя якої – мить. Розум хлопця, здавалось, вибухнув усередині. Він був паралізований побаченим і відчайдушно боровся за бачення себе, яке завжди підтримувало його, боровся за те, що тримало його в здоровому глузді. Боровся, щоб захистити себе від жахливого вигляду, своєї внутрішньої наготи і слабкості того, що був змушений побачити усередині самого себе. Нарешті сила течії трохи зменшилась. Щий змусив себе розплющити очі, уникнувши на мить внутрішнього бачення. Перед ним був вертикально піднятий меч, палаючий сліпучим білим світлом, що проникало вниз від Леза до Руків'я. За ним він побачив Панамона і Кельсета, що стояли нерухомо, втупивши у нього погляди. Потім очі троля трохи змістились, сфокусувавшись на мечі. У цьому жесті було дивне розуміння і нагальність, і коли Ши озирнувся на меч, його світло, здається, почало гарячково пульсувати. У цьому відчувалось нетерпіння. Це світло намагалось вийти з леза меча до тіла юнака, але якимсь чином щось йому перешкоджало. Ще якусь мить юнак боровся з цим просуванням, а потім знову заплющив очі і повернув собі внутрішнє бачення. Перший шок откровення вже минув, і він зробив зусилля, щоб зрозуміти, що відбувається. Юнак зосередився на образах Ші Омсфорда, повністю занурившись у думки, емоції, судження і мотивації, що складали цей чужий і водночас знайомий йому персонаж. Образи пропливали повз злякаючою різкістю. Хлопець побачив інший бік себе, бік, який ніколи не міг розпізнати або, можливо, просто відмовлявся прийняти. Цей образ розкрився у нескінченній низці подій, карикатурна спогади, в які він так сильно вірив. Це був звіт про кожну кривду, яку він заподіяв іншим, кожну дрібну заздрість, яку він відчував. Його глибоко вкорінені упередження, навмисна напівправда, жалість до себе і страхи, усе те, що було схованим у ньому самому. Це був Ші Омсфорд, який втік з Шейді Вейл не для того, щоб врятувати, і захистити сім'ю з друзями, а у страху за власне життя, шукаючи будь-яке виправдання своєї паніці. Ши Омсфорд, який егоїстично дозволив собі поділитися кошмаром з фліком і цим полегшити власний біль. Ось хлопець, який насміхається і принижує моральний кодекс Панамона Кріла, водночас дозволяючи злодієві ризикувати власним життям, щоб врятувати життя ЩІ. А далі зображення йшли нескінченно. Юнак з жахом відсахнувся від побаченого. Він не міг цього прийняти. Проте, підчерпнувши з якогось внутрішнього джерела сили і розуміння, його розум відкрився до цих образів, розширюючись, щоб охопити їх та переконати хлопця, а можливо змусити визнати реальність того, що було показано. Він не міг відкинути цю іншу сторону свого характеру, як і обмежений образ людини, якою він завжди себе вважав. Це лише частина справжнього щі Омсфорда. Як би важко її не приймати. Але він мусить, тому що це правда. Тим часом, сповнений розпеченої люті, володар Чорнокнижників повністю прокинувся. Правда? Ши розплющив очі і втупився у меч Шанари, що виблискував білизною від леза до руків'я. Тепле, пульсуюче відчуття швидко поширилось, не приносячи ніякого нового бачення себе, лише глибоке внутрішнє усвідомлення. Ши раптом зрозумів, він знає таємницю меча. Він має силу відкривати правду, змушувати людину, яка тримає його, визнати правду про себе, можливо, навіть відкрити правду про інших, хто хоча б торкнеться до нього. мить ще не міг змусити себе у це повірити. Він вагався у своїх розсудженнях, відчайдушно намагаючись прослідкувати за цим несподіваним одкровенням. Знайти щось більше, тому що там просто повинно бути щось ще. Але ні. Нічого більше відкривати. Це було все, що стосувалось могутньої магії меча. А поза нею він був не більш, ніж тим, чим здавався. Гарною зброєю з іншої епохи. Це усвідомлення пронизало розум та приголомшило. Не дивно, що Аланун ніколи не розкривав таємницю меча. Що це за зброя проти неймовірної сили володаря чорнокнижників? Який захист цей меч може запропонувати проти істоти, здатної вичовити життя однією лише думкою? З крижаною упевненістю, що зрозумів. Його зрадили. Легендарна сила меча – брехня. Він відчув, що починає панікувати, і міцно заплющив очі. Темрява навколо почала несамовито кружляти, аж доки у хлопця не запаморочилось у голові, і, здавалось, він зараз втратить свідомість. Десь там, у похмурій, сірій порожнечі гірського притулку, володар чорнокнижників дивився і слухав. Поволі його лють починала вщухати. І туманна темрява всередині капюшона задоволено кивнула. Хлопець, якого він вважав знищеним, вижив. Незважаючи ані на що, він знайшов меч. Але він був жальогідно слабкий. Йому не вистачало знань, необхідних для володіння цією зброєю. Його вже охопив страх. Він вразливий. Швидко, безшумно... Хазяїн вислизнув з камери печери. Декількома хвилинами тому високий Аленон нерішуче зупинився на гребені безплідного, обвіяного вітрами пагорба. Його очі, невидимі під важкими бровами, вивчали сувору, самотню лінію гір, що підіймались на трі сірого північного горизонту. Здавалось, вони дивились на нього. Печерні обличчя, вкриті шрамами... Віддзеркалювали душу землі, яка породила їх багато років тому. Тиша очікувально висіла над усією безкраєю пустелею, що була північю. Навіть високогірні вітри затихли. Друїд накинув на себе чорні шати і різко вдихнув. «Немає тут ніякої помилки. Розум не бреше» де заради чого він так важко працював, нарешті здійснилось. У глибоких ущелинах вістря ножа, все ще далеко від того місця, де стояв містик, ще й Омсфорд витяг меч Шанари. Але не так це мало трапитись. Навіть якщо юнак зможе витримати та прийняти правду про себе і, можливо, розпізнати таємницю меча, Хлопець все одно не готовий використати зброю належним чином проти володаря чорнокнижників. Йому просто не вистачить часу набути необхідної впевненості. До того ж він там сам, без допомоги, позбавлений знань, які тільки Аланон може дати. Щий буде сповнений невпевненості в собі і роздиратиметься страхом, ставши легкою здобичу для брони. Навіть зараз Друїд відчував пробудження ворога. Зло починало спуск зі свого гірського притулку, повністю впевнене, що носій меча не бачить усієї сили зброї. Ця атака буде швидкою і жорстокою. Щі знищать перш ніж він навчиться виживати. До сутички лишались лічені хвилини. І Аланон знав, що не встигне вчасно прийти на допомогу. Не так давно він зрозумів, що Щі та Мед шанари якимсь чином опинились на півночі. Залишивши усіх у Калагорні, він кинувся на допомогу. Але події розвивались надто швидко. Тільки одним способом Аланон міг нагодитись Щі, але історик все ще надто далеко. Аланон швидко рушив вниз по схилу, його губи стислись від рішучості. У камері панамон Кріл зробив крок уперед, коли щі припав на одне коліно, але масивна рука Кельсета витяглась перед ним. Троль стояв спиною до входу в печери, прислухаючись. Розбійник нічого не чув, але раптове відчуття жаху охопило його всередині, зупинило крокування до юнака. Очі Кельсета повернулись, ніби він помітив просування когось, «По коридору, за межами камери». Панамон відчув. Він починає боятись більше. Через мить на все впала тінь. Світло смолоскипа, що окреслювало крихітну кімнату печери, різко потьмяніло. На порозі стала висока постать, закутана в чорну мантію. Панамон кріл знав. Це володар чорноктижників. Там, де мало бути обличчя... Під щільно насунутим капюшоном не було нічого, крім темряви і зеленого туману, який мляво рухався навколо двох іскор червонуватого вогню. Іскри повернулись спочатку до Панамона і Кельсета, миттюскувавши тих страхом і жахом, найбільшими, які вони коли-небудь знали. Авантюрист спробував крикнути «Щі», але виявив, що не може говорити». І безпорадно спостерігав, як капюшон без обличчя повільно насувається на щі. Юнак відчув, що повертається до свідомості в затіненій вогкості маленької камери. Все здавалось дивним і далеким. Хоча десь у глибині затьмареної свідомості і пролунав невиразний попереджувальний сигнал. Але він відреагував мляво. І ще деякий час відчував лише затхлий запах повітря і каміння, та ще слабке мерехтіння єдиного смолоскипа. Крізь туман він побачив нерухомі постаті панамона і кельсета, не більш ніж за п'ять футів від себе, на їхніх суворих обличчях застиг страх. Орл Фейн зіщулився в глибині камери, скрутився у маленький жовтий клубочок, який скиглив і щось незв'язно бурмотів. Перед ним яскраво вблизькоє лезо меча Шанари. І одразу ж юнак усе згадав, а разом із цим зрозумів безпорадність свого становища. Щій почав підіймати голову, але його очі, здавалось, не хотіли, падали вниз. Раптовий страх і відчай огорнули його, як крижана ріка. Він відчув, що тоне. Його кинуло в холодний піт, руки затремтіли. У голові кричала єдина думка тікати, тікати, поки страшна істота, в заборонене царство якої він наважився вторгнутись, не виявила його присутність і не знищила його, мета, заради якої він ризикнув усім, більше не мала значення. Все, що залишилось в свідомості, це непереборна потреба тікати. Він випростався, похитнувшись. Кожна клітина його тіла волала, щоб він пішов, кинувся до дверей, кинув меч, побіг. Але він не міг цього зробити. Щось всередині відмовлялось відпустити зброю. Він відчайдушно боровся зі своїм страхом. Його руки міцно стискали руків'я меча, доти, доки кісточки пальців не побіліли від болю. Це було все, що у нього лишилось, все, що стояло між ним і панікою. Хлопець у вітчій схопився за меч. Його розум тримався за цю зброю, яка, як він знав, була безкорисною. Я тут, смертна істота! Слова стали моторошним відлунням у глибокій тиші. Щі очами з усіх сил намагався поглянути на двері. Спочатку він побачив лише тіні, які повільно наближались, збираючись разом, щоб сформувати фігуру володаря чорнокнижників. Він загрозливо завис над дверима кімнати, темний, безформний, у чорних шатах. У заглибленнях мантії клубочився зелений туман. Іскри полум'я, що були його очима, спалахували і росли. «Я тут, смертна істота! Схились переді мною!» Щі побілів від страху. Щось величезне й чорне вразило його свідомість. Хлопець хитливо балансував на тонкому лезі тотальної істерики. Здається, перед ним розверзлася бездонна прірва. Достатньо одного маленького поштовху. Але він зосередився на мечі і на власній відчайдушній потребі залишитись в живих. Його свідомість огорнула щось багряне. Воно принесло з собою голоси незліченних приречених істот, які безнадійно благали про милість. Повзучі покручені істоти чіплялись за його руки і ноги, тягнули за собою вниз у прірву. Мужність перетворилась на воду. Він такий маленький, такий... Поразливий. Як він взагалі може думати про те, щоб протистояти такому могутньому володарю чорнокнижників? З протилежного кінця панамон Кріл спостерігав, як постать у чорному наближається до щі. Здавалось, володар чорнокнижників не існує, просто капюшон без обличчя, порожня мантія. Але все ж щі не впорається з ним самотужки, з мечем чи без. Кивнувши кельсету, розбійник поборов паніку, що його роздирала, і атакував, здійнявши руку з пікою у злобному розмаху. Випадково темна постать повернулась до нього, тепер вже не здаючись чимсь порожнім, а наповнена дивовижною силою. Владна рука зробила жест. Злодій відчув, як щось залізне схопило його за горло і відкинуло до стіни. Він ще раз спробував вирватись, але його тримали міцно, а разом із ним кельсета. Друзі безпорадно дивились, як володар чорнокнижників повертається до юнака. Бій для щі був майже закінчений. Він все ще тримав меч перед собою, але останні сили оборони ламались перед нападом. Хлопець більше не міг мислити раціонально – він був безсилий проти емоцій, що розривали його на частини. З темряви капюшона вирвався жахливий наказ. Смертна істота! Климіт меч! Щі відчайдушно боровся з бажанням підкоритись. Перед очима усе туманилось, було важко дихати. Далеко, в глибині свідомості, знайомий голос, здавалось, кликав його. Щі намагався відповісти. А потім голос поволителя чорнокнижників знову перебив усі думки. «Кинь <плес> меч!» Лезо злегка опустилось униз. й відчув, як розум починає німіти, як наближається темрява. Меч не принесе ніякої користі, то чому б його не кинути і не покінчити з цим? Він як мураха для цієї істоти. Він кволий, нікчемний, смертний. Меч опустився ще більше. Раптово закричав Орл Фейн від жаху і впав, ридаючи на підлогу темної камери. Панамон зблід. Кельсета взагалі, здавалось, втиснуло в стіну. Вістря меча Шанари висіло в декількох дюймах від кам'яної підлоги, повільно коливаючись. Ще раз в голові щі пролунав голос. Знізвідки долинали до нього слова слабким шепотом. Він ледь міг їх розчути. «Щи, будь мужнім, довірся мечу!» Це Аланон. Голос друїда пробив страх і сумніви, що стиснули хлопця. Але цей голос так далеко, так далеко. «Вір у меч, щи! Все інше ілюзія!» Слова Аланона зникли у крику люті володаря чорнокнижників, коли істота прикрила ненависний голос друїда від свідомості хлопця. Але ця ідея прийшла занадто пізно для Брона. Аланон вже кинув рятівний круг і ще вхопився, відтягуючи себе від поразки. Страх і сумніви відступили, вістрями час легко піднялось. Володар чорнокнижників, здавалось, взагалі відступив на крок назад, аби безликий капюшон злегка повернувся у бік орла Фейна. У ту ж мить гном, що скиглив, встав, як дерев'яна маріонетка. Він більше не був власним господарем. Він був пішаком і рвонувся уперед. Кострубаті жовті руки відчайдушно схопились за меч. Пальці зімкнулись навколо оголеного леза, і марно намагалась його висмикнути. Орл Фейн закричав, наче в смикаючи руками, щоб звільнитись від дії зброї. Його обличчя спотворилось, гном впав на підлогу, руками намацавши очі та затуливши їх, ніби намагаючись відгородитись від жахливого видіння. Володар Чорнокнижників знову зробив якийсь жест. Фігура звелась на ноги, і гном знову кинувся в бій, викрикуючи від жаху. Він знову схопився за лезо, знову закричав і впав на коліна, вдруге, випустивши зброю. З очей гнома потекли сльози. Ши втупився у орла Фейна. Він зрозумів, що відбувається. Гном бачив правду про себе, як і Щі, коли вперше доторкнувся до меча. Але для нього ця правда була нестерпною. І все ж у всьому цьому було щось дивне. Чому Брона сам не спробував схопити меч? Це ж дуже просто, але натомість він спочатку спробував зробити ілюзію, щоб змусити щі відпустити зброю, а потім використав божевільного Орла Фейна як котячу лапу. Володар такий могутній, брона. «І не в змозі схопити меч? Це ж так просто!» Здається, він побачив відповідь. «Така близька. Ось він, перший маленький проблиск розуміння!» Орл Фейн знову встав, все ще безнадійно слухаючись наказів, і кинувся на щі у божевільному відчаї. Гном'ячі пальці дико хапали повітря перед собою. Хлопець спробував ухилитись, але Орл Фейн був несповна розуму. Душа більше не належала йому. З криком страху і розпачу він кинувся на меч. На мить жилава фігура в конвульсіях вдарилась у блискучий метал. Гном обхопив руками єдину річ, яка все ще мала для нього значення у цьому світі. На якусь мить він знову нею володів. А потім він помер. Приголомшений ще відступив назад, висмикнувши зброю з мертвого тіла. У ту ж мить володар чорнокнижників відновив атаку, націлившись на свідомість юнака, намагаючись придушити будь-який опір. Жорсткий і прямий, він не використовував жодних хитромудрих вивертів сумніву, жодних інсинуацій невпевненості, жодних трюків самообману. Був лише страх. Все поглинаючий і спустошливий, кинутий з силою кувалди. У голові щі пропливали видіння. Це жахлива сила зла у тисячах жахливих образів, спрямованих на його знищення. Він відчув себе найменшою, найменш значущою істотою, що повзає по землі. Здається, ще секунда, і володар зітре безпомічну людину на порох. Але мужність Щі не підвела. Одного разу він вже майже піддався божевіллю, і цього разу він буде стояти твердо, вірити у себе і в Аланона. Обома руками він стис меча і змусив себе зробити маленький крок уперед, у туман, у стіну страху, що насувалась. Він переконував себе, що це лише ілюзія, що страх і зростаюча паніка, які він відчував, не його власні Стіна потроху піддавалась. Хлопець щосили боровся з нею. Він згадав про смерть Орла Фейна і побудував на основі його пам'яті уявну картину усіх інших. Усіх, хто помре, якщо він зараз здасться. Він згадав слова Аланона і зосередився на тому, що на його думку було слабкістю володаря чорнокнижників, яка виявлялась у дивній відмові взятись за меч. Ши змусив себе повірити, що справжній секрет сили талісмана полягає у простому законі, який впливає на таку дивовижну істоту, як брона. Туман раптово порічав. Стіна страху розкололась. Щі знову став перед злом. Червоні іскри дико спалахували у тьмяно-зеленому тумані під капюшоном. Закриті мантією руки швидко піднялись, немов відганяючи якусь небезпеку. Темна постать відсахнулась від нього. З темряви стіни несподівано вирвались панамон і кельсет та кинулись уперед зі зброєю. й відчув, як останні сліди опору володаря чорнокнижників цьому наступу розпадаються і зникають. А потім опустився меч Шанари. Моторошний беззвучний крик жаху вирвався з конвульсійного савану. Довга рука скелета дико смикнулась угору. Юнак направляв лезо на зморщену фігуру, відкидаючи ту назад до стіни. — Ти не втечеш! — тихо сказав юнак. — Настане кінець жахливому злу, яке йде від цієї істоти. Темні шати здригнулись у відповідь. Гачкуваті пальці ніби вчепились у вологе повітря камери. Володар чорнокнижників почав розсипатись, закричав від ненависті до того, що його знищувало. З цим криком лунали й тисячі інших голосів про помсту, в якій їм надто довго відмовляли. Щий відчув, як страх істоти проникає через меч у його свідомість, але разом із ним прийшла і сила тих, інших голосів. Юнак не відступив. Дотик меча ніс собою правду, яку не могли заперечити усі ілюзії та обман. Правда, яку не можна не визнати, не можна не прийняти, не можна не змиритись, від якої немає захисту. Це смерть. Існування Брона було лише ілюзією, вже давно усі засоби, до яких він вдавався, щоб продовжити своє смертне життя, зазнали невдачі. Його смертного тіла давно вже нема. Але одержиме переконання, що він не може померти, зберігало частину життя, яку він підтримував за допомогою того самого чаклунства, яке й довело до божевілля. Заперечуючи власну смерть... Він хотів досягти безсмертя, яке постійно вислизало. Істота, що існує як частина двох світів, так його сила здається приголомшливою. І меч тепер змушував його побачити себе таким, яким він був насправді, з отлілою оболонкою, що тримається лише на хибній вірі у власну реальність. Фікція, фантазія створена силою волі, така ж ефемерна, як і фізична істота, якою він змусив себе здаватись. Він – брехня, яка існує і зростає у страхах і сумнівах смертних людей. Брехня, яку він створив, щоб приховати правду. Але тепер усе це викрито. Ші Омсфорд зміг прийняти правду про себе. Прийняв слабкість і неміч, як частину людської природи. А от володар чорнокнижників ніколи не зможе змиритися з тим, що показує меч. Тому що правда полягає у тому, що істота, за яку він себе тримає, перестала існувати майже тисячу років тому. Усе, що залишилось від Брона – брехня. А тепер і її відбирають силою меча. Він закричав «востаннє!» Протесне скиглення з корботним відлунням прокотилось по камері, змішуючись з наростаючим криком тріумфу згору інших криків, схожих на привидів. А потім усі звуки стихли. Кістяна рука під мантією почала перетворюватись на пил. Тіло розпадалось на частини. Кригітні відблиски червоного блеснули в рідкому зеленому тумані і зникли. Мантія зім'ялась та опустилась на підлогу, падаючи купкою, а капюшон поступово руйнувався. Зверху впав капюшон, потертий клубочок тканини. Через мить почав хитатись. Занадто багато емоцій його зараз переповнювали, занадто велике напруження протягом занадто довгого часу. Здавалось, що підлога підступно нахилилась під його ногами, хлопець повільно падав у темряву. У цей момент у місті Тірсіс довга жахлива боротьба між народженим на землі смертним і духовним створінням досягла свого апогею з шокуючою несподіванкою. З глибини інкуристованого скелями серця земля почала буркотіти. На невисоких пагорбах на схід від Тірсіса невеличкий загін ельфів-вершників бився, намагаючись приборкати переляканих коней, а виснажений флік Омсфорд дивився, як земля починає здригатись від дивних вібрацій. На вершині внутрішньої стіни Велетенська незламна постать Балінора відбивала атаку за атакою, допоки армія півночі марно намагалась прорвати оборону півдня. І на кілька хвилин тремтіння залишалось зовсім непоміченим у жорстокій битві. На Сендікському мосту тролі, що наступали, зупинились і занепокоєно озирнулись, оскільки гуркіт продовжив наростати. Ментьон подивився, як у древньому камені з'явились довгі тріщини, захисники мосту стояли, приготувавшись до втечі. Глибинні вібрації швидко наростали, перетворюючись із страхітливою силою на титанічну лавину гучних здригань, що прокотилась крізь землю і каміння. Вітер пронісся над землею з лютими поривами, які обрушились на ельфійське військо, що все ще йшло на допомогу Тірсісу, і розкидали його вщент. Цей сильний вітер проривів від Калгейвена в Анарі, до найвіддаленіших куточків безкрайнього заходу. Лісові дерева ламались, тріщали, пошарпані ділянки гір виривались на волю і розсипались на порох. Несамовита сила вітру і землетрусу охопила усі чотири землі. Небо перетворилось на суцільну чорну, безхмарну, безсонячну і порожню безодню, наче його замалювали одним махом масивного пензля. Величезні, нерівні смуги червоних блискавок прорізали темряву. Від горизонту до горизонту, в неймовірній павутині електричної енергії. Насувався кінець світу, кінець усьому життю. Голокост обіцяний від початку вимовленого слова нарешті настав. Але через мить він скінчився, миттєво перетворившись у цілковиту і абсолютну тишу, яка висіла саваном аж поки з непроглядної темряви не пролунав похмурий плач, який швидко став криками болю. Всі забули про битву у Тірсісі. Мешканці півночі і півдня з жахом спостерігали, як носії черепа просто дрейфували в небі, наче безформні примари, корчились у невимовній агонії, а їхні гачкуваті кінцівки викручувались». Монстри на миті зависли на очах у людей внизу, які побіліли від жаху, але не могли не дивитись. Крилаті фігури почали розпадатись, тіла повільно перетворювались на попіл і доторкались до землі. Через секунди нічого не залишилось, окрім величезної порожньої чорноти, яка почала рухатись у величезному стрімкому потоці вітру, який ніс її на північ. А потім спочатку на півдні, потім на заході і на сході з'явилось блакитне небо, сонце осяяло землю сліпучим сяйвом. Смертні з трепетом спостерігали, як далеко на півночі непроглядний морок згорнувся в єдину чорну хмару, нерухомо завис над обрієм, а потім опустився на землю і зник. Час спливав а щі безглуздо плив у величезній чорній порожнечі. «Мені здається, це все!» Його руки та обличчя відчули холод каменю на розпеченій шкірі. «Зачекайно! Ну, він кліпнув! Здається, приходить до тями!» Фанамон крів. Розплющивши очі, щі побачив, що лежить на підлозі в маленькій камері, а жовтувати світло смолоскипа, Мерехтить у темряві туманним сяйвом. Він знову був собою. Однією рукою все ще стискав меч Шанари, але сила зброї покинула його. І дивний зв'язок, який ненадовго з'єднав їх разом, теж. Хлопець незграбно став на коліна, але глибокий зловісний гуркіт зітряс печеру. Його одразу ж підхопили сильні руки. — Тихше, тихше, пригальмуй на хвилинку, — сказав панамон майже на вухо. — Давай я на тебе погляну. Так, подивись на мене. Розбійник посміхнувся. — Так, схоже, з ним усе гаразд, керсет. Давай-но, забираємось звідси. Авантюрист поставив щі на ноги і почав війти до відчинених дверей. Масивна постать керсета вималювалась за кілька футів попереду. Ші зробив кілька кроків і зупинився. Щось його стримувало. «Зі мною все добре!» Майже нечутно пробурмотів він. І раптово до нього повернулись спогади. Як сила меча протікала через тіло, щоб зв'язати їх разом. Його бачення правди про себе, страшна битва зі злом, смерть Орла Фейна. Ші закричав і похитнувся. Панамон Кріл інстинктивно його втримав. «Тихше, тихше! Все скінчилось, щі! Ти це зробив, ти переміг! Володаря чорнокнижників знищено, але уся ця гора здригається. Треба забирати свідси, поки тут усе не завалилось». Гуркіт ставав дедалі гучнішим. Шматки скелі відривались від стін і стелі печери. Падали невеликими зливами пилу та гравію. На древньому камені з'являлись тріщини. Щі подивився на панамона і кивнув. «Зі мною все буде гаразд!» Злодій у червоному підвівся. «Я тебе звідси витягну! Обіцяю!» Троє друзів швидко рушили у темний прохід, що вів з камери. Скелястий тунель звивався і пронизував серце вістря ножа. Грубі стіни розколювались нерівними швами й тріщинами. Гуркіт сильнішав, стіни починали тріщати і розвалюватись. Гора здригалась, наче земля погрожувала розверстися і поглинути її цілком. Вони подолали незліченну кількість маленьких проходів і сполучних камер, рухаючись досить упевнено і швидко, але так і не знайшли виходу до безпеки. Кілька разів вони потрапляли під каскад каміння й пилу, але щоразу їх не завалювало. Величезні шматки скелі з гуркотом падали перед ними, перекриваючи проходи, але могутній кельсет відкидав валуни убік. Невеличка група швидко продовжувала рухатись далі й починав втрачати розуміння того, що з ними відбувається. Дивна втома оселилась в його тілі. Безжально тисла на нього і висмоктувала ті крихти витривалості, що лишились. Йому здалося, що він більше не може йти. Панамон поруч підтримав його, а потім допоміг обійти кам'яні завали. Вони дійшли до особливо вузької ділянки проходу, який різко взвертав ліворуч, коли сильний землетрус тряхнув вмираючу гору. Уся стеля тріснула та почала повільно осідати. Панамон несамовито закричав і потягнув щі, намагаючись захистити хлопця власним тілом. Миттю з'явився кельсет. Гігантський. Він підтримав тонни уламки породи. Кріл підняв юнака на ноги та, підштовхуючи щі, пройшов повз троля. Юнак підняв обличчя і зустрівся з очима троля. Стеля опустилась ще на кілька дюймів, і тіло, схоже на кору, закам'яніло від неймовірного напруження. Хлопець не хотів йти вперед, але панамон зімкнув руку на його плечі та потягнув уперед, виштовхуючи за кут коридору у ширший прохід. Вони вилетіли на купу каміння та пилу, хапаючи ротом повітря, і лише ми хцем побачили кельсета, як його тіло притискується камінням. Панамон зробив різкий рух, щоб повернутись назад, але Гуркіт розірвав серцевину гори, і з стогоном тунель позаду них розійшовся на частини, а потім повністю обвалився. Тонни каменю впали вниз, шляху назад не було. Ші закричав і кинувся туди, але Панамон відтягнув хлопця назад, «Він помер! Ми йому не допоможемо!» Виснажене обличчя Щі шоковано дивилось назад. «Рухайся! Забираємось!» Кипів від люті авантюрист. «Ти хочеш, щоб він помер просто так? Ану швидко!» Злодій підштовхнув Щі до відкритої частини тунелю. Глибокий горкіт продовжував вібрувати. Серія різких, несамовитих поштовхів – Ледь не скинула обох чоловіків на підлогу. Вони, спотикаючись, побігли уперед. Рухались на осліп, очі затуляли пил та сльози. Ставало дедалі важче бачити чітко. Щій кліпав, мружився, намагаючись прояснити зір. Важке дихання панамона наблизилось до його вуха. Хлопець відчув обрубок руки, що підштовхував його в спину. Уламки каміння відколювались від стін і стелі переходу, падали на їхні незахищені тіла, різали й дряпали, розривали одяг на рвані смуги. У руках ще ніс блискучий меч, який тепер вже нікому не потрібен, хіба що як доказ того, що все, що з ним сталося, було чимсь більшим, ніж божевілля. За якусь невловиму мить тунель перетворився на світло північного неба. Вони вийшли з гори. І одразу побачили мертвих троля і мутена. Несповільнюючи ходу, вони побігли до гирла з вивистого перевалу, що розділяв жахливе вістря ножа. Затверділа земля несамовито здригалась. Довгі тріщини з'являлись від підніжжя гори черепа, Раптовий, скреготливий гуркіт, гучніший за усі попередні, привів обох бігунів до тями. У безмовному трепеті вони спостерігали, як кістляве обличчя черепа почало обвисати і розпадатись на частини. Здавалось, усе руйнувалось враз, і цей знак володаря чорнокнижників зник, коли тонни гірської породи каскадом обрушились вниз. Гора черепа перестала існувати. Густа хмара жовтого пилу здійнялась у небо. Важкий гуркіт вирвався з надр землі і від прокотився через величезну порожнечі півночі. Вітер пронісся над залишками вмираючої гори, і гуркіт з землі знову почав наростати. І з жахом ще побачив, як жахливе вістря ножа почало трястись від сили цих нових конвульсій. Усе королівство розпадалось. Панамон вже несамовито самовито біг до перевалу, тягнучи за собою ошелешеного щі. Але цього разу хлопцю не треба було підбадьорення. Він швидко набрав темп сам. Схоже, його тіло випило з останнього резервуару трошки сил і енергії. Панамон кріл через мить несподівано виявив, що біжить за хлопцем і ледь не відстає. Вони добігли до перевалу, і вістря ножа почало розпадатись, розколюватись, а підземні поштовхи продовжувало струшувати землю. Валуни з нищівною силою падали у звивистий каньйон, а важка лавина сипучого каменю невпинно сповзала з висот стародавніх вершин, нарощуючи силу з кожною секундою. Друзі, ухиляючись та вивертаючись, Пронеслись крізь центр цієї катастрофи. Два обірванці, напівельф з стародавнім мечем та однорукий розбійник. Сила вітру обрушилась на їхні спини, штовхаючи друзів швидше крізь град каміння та пилу. Повороти то з'являлись, то зникали. Друзі знали, що наближаються до далекого кінця каньйону і до відкритих передгір'їв за ним. Щі раптом відчув що його зір знову затуманюється. Хлопець спіткнувся і вільною рукою протер очі. Несподівано уся західна стіна, здається, розкололась та обрушилась на обох чоловіків, поховавши їх у задушливому потоці уламків каміння і бруду. Щось гостре вдарило хлопця по відкритій голові і на мить провалився у темряву. Він лежав, частково всипаний масою уламків. Його розум намагався прийти до тями. Через кілька хвилин його відкопав Панамон. Сильною рукою підняв юнака з-під уламків і одразу ж всадив. Крізь сірий туман Щі побачив кров на обличчі авантюриста. Повільно він піднявся на ноги, спираючись на меч Шанари. Панамон лишився стояти на колінах. Його рука вказувала на перевал позаду. Хлопець занепокоєно глянув на друга і на свій жах побачив потворну неповоротку істоту, яка повільно наближалась до них з пилу, що здіймалась угору. Мутен. Безформне обличчя до них повернулось. Монстр впевнено крокував уперед. Панамон підняв очі на щі і всміхнувся. Він біг за нами всю дорогу. Я думав, що відірвемось у скелях, але ця тварюка наполеглива. Розбійник підвівся і витяг довгий, широкий меч. — Йди ще, я нас до жину. Переляканий юнак безмовно похитав головою. — Ми можемо його обігнати, — сказав він. — Все одно ми майже у кінці перевалу. Там ми його переможемо. Разом. Панамон похитав головою і сумно посміхнувся. «Боюсь, не цього разу. Щось сталося з ногою, я більше не можу бігти». Авантюрист похитав головою, коли Ші відкрив рот, щоб заговорити. «Я нічого не хочу чути, Ші. А тепер біжи і не зупиняйся». Сльози покотились по обличчю Ші, коли він подивився на друга. «Я не буду цього робити!» Раптовий гуркіт здряс вістря ножа, знову кинувши панамона та щі на коліна. Валуни падали вниз по схилу гори, а важкі конвульсії продовжували бити в глибині землі. Мутен бездумно шкандибав до них, незважаючи на поштовхи. Панамон, хитаючись, звівся на ноги, потягнувши за собою щі. «Весь перевал зараз завалить!» Спокійно констатував він. «Немає часу сперечатись. Я зможу подбати про себе, так само, як і робив це задовго до зустрічі з тобою чи кельсетом. А тепер я хочу, щоб ти втік геть з цього перевалу». Він поклав здорову руку на плече хлопця і трошечки його відштовхнув. Щий зробив кілька кроків назад і завагався. Піднявши меч Шанари, на широкому обличчі панамона кріла промайнуло здивування, а потім з'явилася знайома диявольська посмішка. Його очі спалахнули вогнем. «Ми ще зустрінемось, Щі Омсфорд. Ось побачиш». На прощання він махнув рукою з пікою і повернувся назустріч Мутену. Щі дивився всерід авантюристу. Чомусь здалося, що злодій у Багряному зовсім не кулькає. А важкі поштовхи ще раз прокотились гірським перевалом. Хлопець знову побіг до безпечного передгір'я. Він ковзав та спіткався, ухиляючись від каскаду каменів і уламків, що падали з висот вістря ножа. Схоже, закінчувати шлях він буде сам.